Uite-l pe Cavalerul Golo, Luminate stăpâne, bine ai venit! Mă bucur că te-ai întors în plină A... putere și sănătate. M am auzit semnalul trânggețelor și m-am grăbit să mă înfățișez. Eram la turnul din cealaltă latură al castelului. Golo, ce s-a întâmplat aici? Maria ta, am împlinit cu mare durere. Porunca stăpânului meu și doamna comite s-a pierit? N-am puteza să fac între altfel decât a fost porunca. A pierit vinovată? Stăpâne, credeam că lămuririle pe care le-am trimis măriei tale pe câmpul de război au fost destule. Am socotit că trebuia să apără onoarea stăpânului meu Spune. pe de slăbiciunea vinovată. Nu, nu, Maria ta, nu! taci, taci, taci. ascultă golo, aici! În fața părintelui Laurențiu, răspundem pe sufletul tău. Ai avut știință de vinovăția doamnei Comitese? Ai auzit cu urechile și ai văzut cu ochii tăi? Prea vă doamne, să înțeleg când puneți cuvântul la îndoială? S-au aflat de față martor la infamia săvârșită. Îmi porunciți să-i chem? Minți, blestematule! Și nu mai intina mai mult sfințenia acelor suflete curate. Că-ți iată mărturia nemerniciei tale! Scrisorile stăpânei mele te de dincolo de moarte! și stau pe față gloasica tegăloșie pe care ai săvârșit-o! Scrisorile? care scrisori? Minciună! Nici o scrisoare n-a putut să iasă din castel! N-a ieșit niciuna! Dar toate s-au păstrat în așteptarea ceasului acestuia! Și-acum te dai de gol tu însuți, uțigașule! Răspunde golul! Ce mai ai de spus? Maria ta... Maria ta, poate am fost orbit cu nebunie care-mi lua dar nu am vrut decât să apăr o și... te o dată A fost vinovată? Mărturisesc... Mărturisesc cumplita faptă pe care am săvârșit-o. Nu, nu știu dacă... Dacă a fost vinovată! Uh, atunci, atunci să-mi spui tu, Gol, ce rău ți-am făcut în această viață ca să-mi răpești fericirea și pacea. Erai un mercenar pribeg, ci te-am ridicat lângă mine, ți-am dat încrederea mea și am avut nădește în credința ta. Cum mi-ai răsplătit tu să vină temi micerul! Să-i ia spada și pintele acestui nevrednic. Nu vreau să pierd fără judecată acolo. Până vei fi chemat să dai seama de faptata ta, de faptata nemernică, să fii dus în carcera cea mai de jos. Maria ta, lumina te stăpâne! Ascultă, mă Vă O să te ducă în locașul tău din temniță, cum am porncit. Dar o să-mi te în fiecare zi ca să te admir. Și să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut Luați-l! Părinte, Muriova, și după una Lăsați-mă singur Vreau să citesc aceste scumpe marturii de dragoste Și credință. Vreau să pătrund prin ele La sufletul acelea care nu mai este și să încerc a dobândi iertare. Să le citești, Mariela. Aceste vorbe de dincolo de moarte îți vor aduce, poate, împăcare. Să îți scriu, soțul meu cu puțin timp înainte de moarte și să știi că am murit nevinovat. Surgea pe nesimțite ca o apă mear. Trecură ierni și primăveri peste viața pustie a comitei. de iarnă, sosi la Trevor un călător de departe. Ocolind partea castelului, se opri la ușa căsuței lui Andrei Vânătorul. Tată, bate cineva. cine -i? Un monar priveac de departe. Cine este părinte. Cine e și ce vrei? Te rog, ai milă și mă primește. Sunt trudiți. Poftește, pe mine. Sesi. Cine ești cu vioșia ta? Aveți să mă cunoașteți când vă voi aminti de o poruncă ce s-a dat aici de mult pentru o, o sândă Doamnei Comiteze. Cine ești? Răspunde! Tu ești Bela! Acum te cunosc după glas! Ce cauți sub acoperișul meu? Ușigașule! Ai venit, poate, să-ți primești o sânda? Om, nu sunt ucicaș. Cum îl drăznești să mai vorbești când noi știm bine care au fost călăii, doamnei genovema? A fost, în adevăr, poruncă să ridicăm cu sabia viața o noi însă n-am ucis-o. Lângă păcatul tău cel groaznic, acum dau și minciuna. Dată, iată-i, lasă să vorbească. Minte! Căci și doamna noastră nu s-a mai întors. A pierit în noaptea aceea. Dar nici tu nu ai să mai ieși de aici. Nu! Nu, mint. ascultă mm -hmm. Eu nu spun că stăpâna mai trăiește. Dar n-am ucis-o noi. Dar <laughs> atunci unde e? unde e? Tată, tată, lasă-l să spună ce știe. Pe cât se vede. S-a prăpădit Dar noi n-am ucis-o Am ucis -o. am dus o în pădure Și am cerut să se lege Cu jurământ grozav Că va rămâne ascunsă Și nu va mai ieși în lume I-am dat jungherm eu I-am luat Iordanul de Și ne-am întors Lăsându-o acolo în mijlocul pustii oh, oh, oh. Spune, spune-mi toate, toate, cum au fost? Spun, am lăsat-o acolo și doar pe urmă am înțeles Că și în acest chip tot am supus-o morți oh. Între fiarele pădurii, fără ajutor nu putea să aibă al sfârșit Piața mea asta până! Când am înțeles asta Am fost cuprinși de căință Am fugit Precum știți Am vândut Nestematele luându în partea M-am dus în lume Să mi se piardă urma Banii I-am prăpădit în petreceri și-am rămas singur și sărac și cu povara celor săvârșite pe suflet. Și-acum veneam să o văd pe doamna comitesă și să mă închin la picioarele sale. Nădăjduiam că poate n-a pierit. Da Oare nu s-a mai întors Nici câinele Câinele? Da A venit în acea noapte Un zăvot De care uitasem Să vă spun Avea ragile la gât Și a doborât lui. lucru A rămas cu doamna noastră? Da a cunoscut-o și-a rămas cu dânsa. Nu s-a mai întors. A pierit și el. Și nu s-a primit niciun semn, nici o veste. Nu se știe nimic. Nimic. Am căutat, am cercetat. Satarnic Tată Ia stai Ce-ar fi? Da, semnele Poate sunt și noi nu le cunoaștem mm. A spus un săran care-și căuta că rătăcită Când a sfemăntat un câine ca un fiar Curacele hey. de sfini la gât Hai. De pârâu au venit din inima pădurii Goși de ouă și cioplitur de lemn. Ar fi fost cândva acolo Un pusnic Doamne, ce putem ști? Să spunem, să spunem toate astea stăpânului nostru. Ba nu, să nu-i spunem, tată, ca să nu-l înșelăm. I-am ațățat durerea iară ca pentru a doua moarte doamne comitese. Bine, să nu-i spunem. Dar totuși să nu stăm nici degeaba. Sosirea acestui pusnic poate e un semn și o nădejde. Dumneata s-a pe domnul comite să înceapă iarăși vânătorile. Roagă și pe domnii baron din vecin să vină și să-l îndemne. Să cercetați mai cu temei pătura cât mai afund. Da, da, da, da. Până nu am aflat liniștea. Bine, fată, bine. Voi face așa cum spui. Ai, ai, tu ne Am, tată. Am. N-am pierdut o nicio clipă. într sfârșitul iernii aceleia, doamna Genoveva se îmbolnăvi. Benoni, văzându-și mama slăbită și întristată, se hotăruse să îndeplinească singur treburile mai grele. Într-o dimineață, pe când Benoni era plecat cu gelo la vânat, doamna Genoveva rămasă la peșteră, auzi în singurătatea ei chemarea îndepărtată a unui corn de vânătoare. Desprins de ceata prietenilor săi, din al căror îndemnul și iarăși la vânătoare, comitele zicrit urmărea călare o cerboaică prin desișul din adâncul codrului. I se părea ciudat comitelui că sălbăticiunea, deși fugea din calea sa, nu arăta să fie înspăimântată de vederea omului. Sălțind în fugă domoală prin lumina unei poieni, ciuta pătrunse într-o comitele de scălecă în grabă, apoi luându-și sunița, intră în ea. Deodată, arma e căzut din mână. Din umbră se înălță o ființă cu plete bălăi, întinzând brațele spre el. Genovela, sunt în viață! Genovela, nu, nu, nu pot să cred! Ești doar în sofferenza in mele! Nu zic! privește ridicate ridică meu iubit! Genovela, ești tu, în viață! În brațele mele. Să mergem la lumină, să te văd, să-mi deprind ochii de fericire de a te putea privi din nou. Ci Ți ți-i ai fricuri, ești bolnavă. Nu, dragul meu, n-ai nu mai am nimic. Acum sunt de O, oh, scumpa mea, dragă mea, spune, spune fiul, fiul nostru. Fiul tău, așteaptă și-ai să-l vezi. Trăiește! Benoni! Benoni! Cine, fiul, ai cu reputință. Fiul meu, trăiește! Va veni în Mama! Oh. Mama! Iată! Mama. Benoni! Benoni! Mama, dragă! Ce-i omul să îmbrăcat și cu păr pe nu spunem dacă să-l frăpăm cu sulița Benoni, cruțel E tatăl tău Comitele zicurit Tata? Benoni, băiatul meu Dragul meu Mă de ce vor tragi la asta de păr la gât? Parcă ai fi gelo Pobre căul meu frumoasă Haide, haide, nu mai încrunta așa sprânceana Ascultă cum am să sunt din corn Să-mi chem tovară și de vânătoare Să nu te sperii acesta este cântecul pe care l auzeai pe noi. Mm. Îți mai aduce aminte? Da, mamă. Și acesta trebuie să fie calul pe care îl povesteai domnia asta că a încălecat tata când s-a dus la război. Nu l-am văzut niciodată până acum, dar îl cunoști? Și el te va cunoaște. Dacă nu te temi, am să-ți arăt cum să-l încaleci și am să te învăț să-l călărești. Mm. Tem, eu nu mă tem de nimeni. A, am văzut, nici mine nu te-ai temut și nu aici cine sunt. Auzi corpul, în curând au să vin aici la poruncă, străjerii mei pe care i-am chemat. A, am și eu slujitor, A? am să chem și eu să vină. Gelo! Gelo, Gelo! Gelo, Gelo, bătrână. Gelo. Gelo, bătrână. Mă recunoști. Cum a fost cu voi aici în încăuntru toată vreme. Da, a fost cu noi Poate că soartă l-a trimis anume la o vreme de cumpără Ca să ne scape viețile pentru bucuria ceasului de acum Gel-o, nex! cum a să chem și pe Luc Lupciung Lup -Ciung, acesta cine -i? E chiar poate adevărat A vrut să intre în slujba mea Iar haita la a și a vrut să-l ucidă Vreau a scăpat numai cu o labă ruptă dar și ai zic alături de gel pentru mine! Iată-l Vino la mine, Vino! Poate că nu să te asculte. Nu, nu e asta! Se teme de domnia ta? Nu te cunoști? Ce mama, Ce de Ce? Ce? Apropiați-vă, prieteni. Nu vă temeți. Aflați minunea și bucurați-vă alături de mine. Prieteni, mi-am regăsit soția și fiul. Iată-i. Dumnao comite stăpâna noastră, e ce flăcău mândru. Oriat. Mărită, doamnă! Stăpână! Stăpână! Andrei! Bunul meu, Andrei! Luminăția ta! slavita mea, stăpână! nu vine să cred. Ridică-te, Andrei. Ce face pe urmă? Să ne sănătoasă? Da, Maria. Spunea într că trebuie să vină semnul. Eu prost o pierduse-mi vedește. Andrei. Andrei, A. întoarce te îndată la castel. Vestește pretutindeni minunea întâmplată. A. Să vină pe una de gravă cu haine pentru doamna Comitese și pentru Benoni. A. Ai plecat? Hai- ai venit? Am plecat, am plecat. Să vină curierul meu. Hai să Maria ta. Pleci chiar în clipa aceasta la bravant cu veste către luminățiile lor, ducele Valentin și ducesa Batilda Să afle că fica lor este în viață. Ci că nepotul lor este un băiat frumos, fără pereche de vitează Și vrednică mlădiță a bunicului său. Am înțeles, Marieta. Aduceți un cofăr și blenduri pentru doamna Comitese. Să ne-ntindă masa. Da, mariana. Scoateți merindele da. și destupați ulcioarele. Da. Și să turnați în cupe vinul Ca să dăm împreună pentru regăsirea soției mele și a fiului meu În fericita zi de astăzi. Doamnă comitese, și scumpă soție, în fața prietenilor mei și a slujitorilor noștri vreau să mărturisesc greșala pe care am făcut-o. Te rog cu umilință să binevoiești a ierta. Domnule comite și iubite soți, după destulă suferință ne-a fost dat să vină izbăvirea. Prăvește istorisirea minunatei întâmplări a doamnei Genoveva și a fiului său, măria sa, puiul pădur. Întoarsă la castel, slăvita comitesă și-a regăsit viața dinainte, pe care a trăit-o priveginți alături de soțul său, trecerea lui Benoni la vârsta bărbăției. Acest copil a devenit la rândul său comite, dovedindu-se mare vânător, ca unul care deprinsese tainele pădurii din frageda pruncie. Gelo și-a dat și el sfârșitul după o vreme, iar zgarda îi se mai păstrează și astăzi. Într-un târziu și-a găsit iertare în moarte și golo. O sânda lui cea mare a fost în viața pe care a mai trăit-o după nelegiuirile săvârșită. Vestea minunii regăsirii Doamnei Comitese alături de fiul ei în inima pădurii s-a răspândit îndată peste lume ca o săgeată de foc. Iar în ținuturile noastre, cel care a povestit în oară această minunată întâmplare a fost Andrei Vânătorul, care n-a avut hodină până ce nu s-a întors la bătrânețe în locul lui de baștină. Iar de la el, povestea s-a păstrat. Ca florile pădurilor și ale câmpiilor, care se împrospătează necontenit, amintirea ei a rămas, și înflorește încă.